Gorka eta abegena, uh, azkaine bai talde uh, bertzalearen zerrenda burua izanen zira, eldudiren hautezkundeetan, uh, hostegunean emanduzte uh, zuen uh, zerrendaren uh, aurkezpena, uh, lehenik erraigutzu piskat nola, osatu uh, zinuten uh, zuen uh, taldea. Ba, ba Guri eh, taldea montatu zuzioz azkaine bai uh, iz, izena maitea deluriatu dugu. Gorka dezkatu nahi duguna da, eh, eh, eh, egitar bertzale, ezkertiak, ekologista eta feminista ere, Orduan, orra, badu segila sei bete, hasi girela dinamika horgen uh, montatzen. Uh, hasiran uh, bos bat ginen, eta batxe bat seien dea ok zaigu, nahikeri baten segi nale, do, behar baten segi beti, eta mm -hmm. ok taldea kasik uh, montatu dugu. Ba. Mm -hmm. Azkainen uh, zuen presenziale ere abertzaleak kontatzen dute, gerozta gehiago, uh, gari, gari dira bosetan, uh, hori uh, buruan duzu, kontuan hartzen duzu ere abertzalean hitzak uh, baduela pixu horrein. Bai, justu, uh, gutxi horra bera azkainen, azken bozen ara bera, eguneko amaboktza batzutan hemen sortzi, depende hauteskunde haute eskunde uh, diren, makigu uh, boza kaldatzen dira, baina goiti-beiti amaboktza bat eguneko amaboktza horrezkatzen dugu, Eh, datu inportanta eskerreko lehen indaga girela, hori guretako inportanta da. Errena baitu esker mugiendua guk dugu lau ordezkatzen azkainen. Gero sozialki, eh, sozio mailan soziomailan, azkainiak inbarrada eh, egi eh, aberatsfrango badela, beraz eh, eh, eskerreko bozak ez duela olako indahik, eh, bo, eta Euskal Herrian oroak eh, beti izan da eh, eskuinen nagusi, eh, salbo Toki eta indai edo, bokale edo, maule edo, lako tokien. Aparte, eskuina nahusi da, beraz, azkenela la hori eh, bizitzan dugu ere. Bai, bozai begira orjazkainena. Uh, Untzalas, officiel qui uh, est les ballerine noramgina, me la oserenda izango liteizke, au sapes arena, Jean-Luc Duchemin, eta Suenamemtuko, la oserenda inista askainen non le custe non sori. alternativa bakarga guria dela, badiri hiru eh, serenda gausabera bertsua Defendatuko duten, berek erran nintu ezet, guri, ta, guri duriko eskuinak eta haien kudeantza modeloaz kaitu hasetzen guri, guztugu ikusten egi baten kudeantza, eta soberasko da, eta nik erran ezakien, behar bat boz garran bat ere ari dela montatzen. Beraz, uh, erran mobilizatuko dile, hondar hori pertsona, haute eskunde baten, baten dako, guri duriko uh, ezin egon baten edo edo e, ez da hon, holako erri baten, lau mila pertsonako erri batenako hainbertze talde, izaitea e, zerbait ez doa laren seinaleda. E, e, eta, e, eta maiz, e, e, jenden arteko hageman txarra edo e, alternatibarik, alternatibakarra gurea da, e, ezberdina, de, de, de, e, gure iduriko. Er, joan zineten gehien gotik, onen agintaldian batzuk egon ziren, ez dakit zerratik... Ze, ze ela er, hori azkenean ez sineten sinuten bate egiten Jean-Louis Fournieren e, bilmaldearekin Mo hori agi da eh uh, gura katsak ikasi ditugu eh iraganekoak ez ditugu berriz repikatuko ala nola bitzulien artean uh, Engaiatzen bada talde batekin, berdide uh, marra gorri bat ezagri eta programak uh, de, uh, komparatu eta ezagri zer minimo berdidean errespetatu. Tago, engaiatu gilaik uh, Jarlifunierikin, ez man, ginen lan hori uh, ereman eman, ginen, borondate honez, usteaz eta gauzak uh, programan bagin uh, nilakoan uh, gauzak amankomunak gauzak einen ziela. Baina, uh, lanean nahi uh, izan ez gehozai ekin, uh, segidan uh, ez behintasun uh, nahusiak uh, uh, ikusi ditugu, ala nola Euskararen inguruan guri duiko etzien aski uguna uh, abian, Engaiamendu eskasa zen, zen autetxen boronaten araberako engaiamendua, eta gu gauk egunen, behar dire, uh, politikal-linguistikoak ezarri plantean egikoetxetan, ezin ez, ez, gira horretan gilditu, soilik, gero, alagongo proiektuan ere uh, desaustasuna nahusiak, uh, guk mobilizatzen ginen uh, kontra eta gero astelenean gara uh, ginen uh, majoritate horrikin lanean nahitzea, orren montotean. Uh, ezin egon bat bat zen, gero linkiaren inguruan ere ez ginen gu ez ez gu dos eta ejikoetxat etzen askien gaiatzen, uh, bain bat gai uh, uh, ez ginuna ez ginengio, eta ero, be, uh, ginuen, uh, ginen gehiotairo uh, uh, beren artean janeko etzienako moatzen eta gu ikusten ginuen eta guari ginen, eta gero izan da gero anitarekin anitaren kasua, uh, gero oztik uh, una zuen postu bat nun uh, guri dirriko ezkinen uh, gu jo hartu behar eta denborak erakutsi dauku uh, has egin nula ezkinula ez hon hartu behar hori eta hola da orainbak badir istorioak uh, ausi ta berte ta goke zituko sumitzen eta, eta de, de, tenorez lekutu ginen uh, majoritate horretatik aldizgun egin duen zen oposiziora pasatu tal uh, irekin nintzen uh, talde bat giro uh, bozkaz Gutsigatik uh, etzen hori pasa, beraz gu desminisunat dugu eta orain erabaki dugu, uh, talde propio bat montatzeat, uh, argi, uh, bostion bo haipatu dako baloretan, uh, abertzale, ezker, et, ekologista eta feminismoan uh, oinagitua, beraz, uh, agitagarbi eta oposizioako lana ere maiteko, isan, eh, emaiteko lehen oposizioako indarri izateko izan emaiteko. alternatibak ez Gero gozugu maite oposizioa da, oposizioan izanen gire proposizioak egiteko gero. Eriko onartuko unartuko duzten edoaz, memori behitzeik da. Azkaineri, eh, duakio duten gaiak prese eski, zein dira zuten zuten zait uh, garrantzitsuenak, da, du bide ez, berikasztolaren uh, egoitza, uh, in bat dira inbat gai hola zuten zuten zuten eta hain eraman nahi dituzuenak absolutu Bai, behar nuski. Hori hori hori ziren uh, ari patuko ditugu, eh? meinen uh, ahlo bako txamol uh, Euskalegi, Ipar Euskalegian uh, dugun ahingura nahusia uh, luhetetxe bizitza, Ja, no, ekan gabe dua ikuk uh, ez dugunai azkenea bidalaka, bilakatu da den donio dena, eguneko iruro gehiagoa biga bizitza den donio loitzun bezala, hori da gure eta gure egiaren uh, eriotza programatua. Uh, eta euskal egin gila eta euskara ez salbatzea, hori uh, ekan gabe euskara izanen dela gure bojuka nagusia ere, Uh, gero mailan, uh, lagungo mazelak eta uraren kalitatea, urkalitatea ere izango da gure ardatzna busia. Jakimar da uh, um, desantro depirazion eta bertze gainditua gain, gain digela. Hori aipatuta donen horitzunen, baina gure urtazurirekin ibaia donen horitzu beraz uh, gu ere uh, borroka sartuak izan engira. Gero bada, uh, uh, leheli ezonduz erreiten zaiona, bizikletagan uh, ibiltzeko... Uh, Fea, ba, edo, bi, oinez, edo berdie, gara moldeak berdie hori landu, donen loitzunerai buruz, eta gero gure programan ere gero nahi na ditugu eh, ekonomia mailan eta eh, komertxantak eta lagundu, eta gero Uh, badi hainbat proietu demagun energia edo azkainen plantatua dienak eta gogoko ditugunak eta jende oikekin eta arremenetan sartu ikusteko zertan ditugun Produkzionean araberaian gure uh, erriko etxeko uh, bastimendutan eta aukera baden zerbaiten ezartzeko uh, ekoizteko uh, energia garbia. Bo, voilà. Eta gero euh, laborantzan euh, guna da euh, tokiko euh, kantinak eta biologikoa dezaten gure aurrek kantinetan eta hortako tokiko mozkinak euh, le bilan karbon albezain apalea izateko eta hortako baren nintuzke, nintuzke gazteak euh, plantar hazi, oren pelu aldatuz gehoz laburantxariburuz ezagri terrenoak atxiki hartan eta ere ikuntzakutio eta densifikazioa erri barna densifikatu eta kanpoak atxiki laburantxanako hori landu beharko litaik ekipan, baina gu gauk egun go pelioarekin ez geha doz gauk egun go pelioak aplikatu ez gehoz ama os mila pertsonai lita izke azkainan eta guba e, oktaratuak gu beti eta nahi dugu jakin zon bat e, Bertsak sumat e, jenderekin e, nola ikusten duten azken e, epertainu e, loose epe, eta motzian